və sonrakı da yəni firqələrdən biz artıq yəni keçən dərsdə yəni batını yeyərlərdən keçirik və dedi ki, batını yə firqələrlərin əqidlərindən, onların mənzil olduqları yer və biz də bu gün əslında yəni, onlardan sonra gələn firqə idi. Yəni zeyreylərdən danışmalı yəni, ondan keçməli idiq və sadəcə yəni e, qardaşdan yəni Qarşı ilə oldu ki, e, Karbala hadisəsindən danışaq, yəni, Şeyh rəziyallahu nəhu da qətlindən çünki bu həqiqətən də biz-biz şeyxələr firqəsindən keçəndə də ona düzü toxundu ki, yəni ki Bəziləri özlərini, yəni onların davamışları sayırlar, yəni Hüseyin mədrəsəsi, Hüseyin, yəni necə deyirlər, e, şəhid odalı və yaxud nəsə ona görə görürsən ki, bəzi hətta bugün Azərbaycan özündə də görürsən ki, meçid ki onları Hüseyiniyyələr deyirlər. Yəni, elə bir çoru Hüseyin mədrəsəsidir və yaxud da Hüseyin təlimidir, nə isə var, amma əslində isə bunlar hansı bağlı şeylərdir, əslində isə yəni, Hüseynin qətli və ya da ki, kərbalı həstəsi e, həqiqəti isə görürsən ki, E, doğrudan da no çox inşallah bu barədə bilmirlər, çünki o vaxtın o qırdını, necə baş verdi, hansı səbəbdən baş verdi, həqiqətən də çox çətindir, çünki bu gün də yəni Azərbaycan olunmuş, yəni, o, o mövzuda fərqli kitablar heç də düzgün məsələdən istifadə eləmiyiblər. Hətta yəni o qədər yəni ciddiyə gəlib çıxıb iddia edirlər ki, yəni Hüseynidir Vahabilər öyrəndilər. Yəni bu bu belə aləm insanlardır ki, yəni onların ar arasında min ildən yuxarı, yəni Təsəvvə bilən ki, 1000 e, əsr, həsir? O, 1100, o da ki, e, yox, təxminən 10 əsrdən yuxarı. 10 əsr, 1000 əsrdən yuxarı, 1200-dən yuxarı məsəfə var. Yəni, Hüseyin öyrük 61-ci dehlizəti, Abdullah əbisəl 1170-ci ildir, yəni görb 11 əsr var onların arasında yəni bu da nədən ilə gəlir? Yəni onların yəni, o hadisəni, o qistanı yəni üzüm bilməmələrdir. Əslində isə bu yəni, qistanı öyrənməmişdən qabaq insan ə, bilməlidir ki, ə, niyə görə əslində Muaviya özündən sonra, yəni Muaviya xəlifəliyi ə, özündən sonra yedilə verir, o bir verir, başqasına verməlidir. Çünki burada bəzi müstəşkilələr, bəzi eləyələr, rahatçılərdən də bunu iddia edənlər var ki, Onlar deyir, Muaviyyə öz oğlunun hamısından əksiyyət sahibdir. Çünki o vaxtı, yəni Muaviyyə həl ölən vaxtı, o vaxtı yəni sağ olan sahabələrdən İbn Abbas, İbn Ömər, Adlı ibn Cəbir, ənəsinin Məlik, e, başqa budur sahiblər var idi, böyük sahiblərdən var idi. Həm üçün də yaxşı fəzlətli tabinlər də var idi və onlar e, iddia edirlər ki, Muaviyyə xəlifəliyi özündən sonra verməsi o demək idi ki, Muaviyyə o, oğlunu, baxməyə ki, oğlu sahib edir, oğlunu sahibidir, üçün sahədə. Əslində isə, Muaviyyə haqqında bu şeyləri demək, batildir, günahdır. Çünki e, İbn Abbas öz hədislərində e, Peyğambər s. ləmin Muaviyan əsrəki hesab etdiyini bildirir, yəni onu isbat edir ki, pensalan Muaviyanı yəni, fəxri olduğunu bildirir. Həmçində Muaviya Radiyallahu Anh həqiqətən sahabelərdən biri idi. Yəni, Əli kim odur bəyan etdi. Yəni bu baxımdan, yəni o cür, yəni Vəhidə hər adam yazmır. Yəni, o, o cür adil insandır, adil sahəbə idi. Həmçində Muaviya Radiyallahu Anh xəlifəliyi köçən ilə yaxın xəlifəlik edib. Və onun dövründə biz baxırıq görür ki, necə də səxavətlilik, yəni əlaqçılılıq yəni, çoxaldır, meydana gəlmiş həni. Muabi olacaq insani, hansı ki, onun raqçılər elə gələnməyir ki, çox taxılı idi, yəni özü yiyid, heç kimələ deyilməyir. Bu hamısı muabi haqqında dövdanlardır, batırlardır, Allah Subhanlar özləri ona cavab edəcəklər qiyamət yəni günə. Ancaq həqiqətlə isə, Muaviyyənin hakimiyyəti gecdə verməsində bizə ki, bunu tarix məsələləri yazır, İbn Kəsir və ya da başqaları İbn Sərt kimi öz kitablarında yazırlar ki, orada əsas məqsəd o ki, o demək deyilir ki, Muaviyyə, yəni oğlu onlardan üstündür. Sadəcə, Muaviyyə o vaxtı elə bir qəlifə lazımdır ki, camiat onun əqrafında birləşsin. Yəni, onun sözü keçər, yəni e, qəlifə heç vaxtı mülayim, tam mülayim olmalı deyil. Çünki sahabələr, İbn Abbas ilə bunlar mülayimlər idi. Yəni ancaq xəlifə elə bir adam lazım, xəlifə elə bir adam lazım ki, yeri gəlinə səhv olsun, şiddətin də olsun. Çünki e, o vaxt ki, e, Əhməd ibn Həmbərdən soruşdurlar ki, iki nəfər adamdır. Biri salihdir, biri fasikdir. Hansının xəlifəliyə daha çox e, haqqı çatır? Salihin yoxsa fasikin? Çünki e, Əhməd ibn Həmbərdir ki, əgər salihin salih, hansı idarəçilik bacanır, Onun salihliyi qaydır özünə, amma onun idarəti etməməyi bazarmamaq isə qaydır camiata, ona görə o xəlifəliyi yaramır. Ancaq o fahşıq isə onun fahşıqliyi qaydır özünə, ancaq onun idarəçiliyi bazarmalı isə idarəçiliyi qaydır camiata və buna görə fahşıqın nədi? əmirliyi daha hər sərinə əkib Çünki biz baxırıq ki, Xalc bin Valid, Xalc bin Valid, Baxın, yəni çox peyğəmbər olsa, çox vaxt əmirlərindən çıxır. Yəni peyğəmbərə e, xoşuna gələn şeyləri yenə edirdi. Və bunu da peyğəmbərəm onun o şeydən şəhərkədilərdən çıxanlıyə görə, çünki o onun əhli idi. O onun yeri idi. O onun bacanı idi. Həmçinin bunu da İbn Teymiyus Şərqiyyət siyasəti kitabında da bunu bildirir ki, yəni hakikətdə budur insanlar lazımdır. Yəni tam uyğunluq yoxdur, bəli tam şiddətli yox. Yəni yer gəlin yeri gəlin şiddətli olsun. Və baxın da yəzi Yəni budur insan idi. Yəni oğlu idi, Muaviyənin tərbiyəsini görmüşdü və həmçində o vaxtki xəlfə e, ki, Şamə köçmüşdü. Yəni daha doğrusu, yəni Həsənin, Həsən ki, xilafəliyi Muaviyə verəndən sonra artıq Qatali e, Şamdaydı və bütün qoşun əsas qüvvələr idarəsi ilə Şamlandı və əmavilərin də, əmavilərin də adamları, necə deyirlər, e, onlar, e, əmirlər, onlar da onun o, bu yəni, ailələr əmirlər də o vaxtı Torpaqlarda, əmabilərdən idi və muabi elə bir adam lazımdır ki, ondan sonra bu dövlət dağılmasın, çünki artıq dövlət böyümüş və dövlətin düşmənləri çıxıdır və bu baxımdan real adam, real namizər muabi aradiyalarını oğlu Yezdi görür. Oğlu Yezidi görür, hansı bilir ki Yəni, e, mədnə əhli Elm əhli idi, mədnədə elm idi Və yaxud ki, ona görə ora Yaramırdı, mədnə əhlindən yaramırdılar Çünki sahiblənin əslindən müvavidiydi Orada mədnədə elm olacağı idi Həmçində küfadan da adam yaramır Çünki küfa fitnə həlində ki Əli vaxtında əliyə tərəfdarlıq edirlər, əlini qırdırdılar, neynədirlər, orada yaramırdı və yeganə həmçində küpərdən adam xəlifə qoysaydı da Şam əhli ona tabi olmalıdır, aranda nazilər, razıqlar meydana gələcəkdir və baxımdan da müabəyə radiyallahu, yəni, real namizət, oğlu yezli görür və oğluna da, yəni, oğlu da özündən sonra xəlifə olur və camadına beyyət edir Sadəcə, yəni, burada bir hal var idi ki, yəni, muaviyyə xəlifətdə olan zaman, xəlifətdə olan zaman o zaman ki, Hasan öz xilafəli Məviyə verəndə bu şeyin radiyanın hoşuna gəlmirdi. Yəni Hüseyin radiyanın bundan qoşlanmadı e, və hətta e, necə deyirlər, haqsızlıq hesab elədi ki, Hüseynin, Həsənin xilafəli, xəlifəli o Məviyə verməşində. Və Həsəm radiyan bunu bilirdi. Bunu bilirdi Hüseyn, bunu qoşulmur. Hüseynin qoşuna gələn hal deyildi və ona görə də Həsən necə belələnm Hüseyini e, bu barədə nəhsət eləmişdi, təbəddül eləmişdi ki, Kufə cəmalının Allah mı atamız əlində onlar belə Allah yoldan çıxartdılar. Yəni onun ölümünə də o səbəb oldu. O nə də onunla səbəb oldular. Və buna görə də Muaviyəyə, yəni Muaviyə xəlifətdə olan zaman Kufə əhli, yəni bəzi təfəllərlə məktublar yazdılar ki, biz o vaxtı Kufənin əmri Numan ibn Bəşir idi və deyirlər ki, biz onu sayımını onunla bayram almaz, qılmırıq, cümələr qılmırıq. Təşəngəl biz sənə bəyt eləyəcəyin dövlətin adılı olacaq. Və Sən də bildirdi ki, nədir ki Muaviə xəlifədədir, xilafətdədir. Mən hissə tərəf gəlməyəcəm. Yəni əgər e, Muaviə öləndən sonra onda mən bir şey fikirləşərəm. Gəlim yoxsa gəlməyim. Onun Muaviə ölsə mənim xəbərimi yüzdüyəm. Və e, dizdir Hüseyin bunu xoşlamasa da, ancaq Hüseyin incə muaviyyə beyyət eləmişdi o beyyətin altında da yəni diyanır, yəni qırağa çıxmırdı. Həmçində muaviyyələ istəfələrlə Hüseyinə nəhsət eləmişdi. Həmçində muaviyyə aracılığının öləndə də oğlu yezdə dedi ki, bəs sən ə, Hüseyinlə əlaqələri kəsmə, ona daimən yardımda ol, o Peyğəmbər nəhsidir və onu bu cür xəbərdarlıq eləmişdi və artıq e, Muaviyənin ölümündən sonra, eşə Muaviyənin ölümündən sonra Kufə əhli bildi ki, Muaviyə ölüb və Hüseynə məhcubar yazdılaş artıq vaxtı gəldi biz tərəfə Muabiyyə öldü. Və Hüseyn də, ə e, Hüseyn də Ərəbiyana da Yezid belə eləməmişdi ki, Yezidin haqqı şahididir. O iddia edirdi ki, Hüseyin, e, Yeziddən daha haqlılar var. Daha doğrusu, bu barədə təhsil Yezid ıı, Hüseyin deyil, həmsin də Altıda ibn Zübeyr də, yəni Hüseyinlə bir rəylə edilər ki, onlar ikisi də Yezidin imamlığın xəlifəliyin qəbul etməmişlər, ona beyət eləməmişlər və Yezid, radiyalı, Yezid də... Yəni, Deməli, öz adamların göndərmişli mədnəyə ki, Ablə ibn Zübeyr ilə Hüseyin ilə alsın. Və onlar da ikisə mədnəni təhlük eləmişlər, onun beyyəti istəmirlər. Və o vaxtda mədnənin üstündə xəlifə, yəni Valid ibn Örtbəydir ki, da çox rəhimli Yecidlə Yecidil xəlifəyə gələndən artıq Abdullah ibn Zubeyr ilə, yəni Abdullah ibn Zubeyr ilə deməli Hüseyin, qəbul eləmədilər və o dəyyət eləmədil ona və iddia elədilər ki, bu xəlifəlik şura yolundan seçilməyini elə ki bunu Quləfə Raşidilə seçmişlər. Həmçinin iddia edirlər ki, Yeciddən qat-qat əcizəl insanlar var ona görə Yezid sulahatəli etibarlı deyil, məqbul deyil. Ona görə onlar beyyət eləmədirlər, nə Abdullay bin Zübeyir, nədə ki, Hüseyin radiyalar, heç biri beyyət eləmədi. Beyyət eləmədi və bunun da arxasınıca Yezid, mələz adamın göndəri mədnəyə ki, kişinin beyyət alsınlar və onlar mədənə tərk edirlər və Valid e, ibn Utba, artıq e, Yezidin xərfəsidir, mədnə üzərində çox mülayim insan idi və onlar da, eməli, Hüseyin ilə də Abdullay bin Zübeyir də gəlib, Validin məclisində otururdular, ona qulağı açırdılar və valid onlara başı saldı, onlar beyət eləmək istəmiddilər və yedik gördü ki, valid-i çox mülayim insandı, yəni o, oraya yaramır və onu çıxatdı və onun yerinə Amr ibn Səd ibn Amr ibn Əbu haqqası qoydu, Amr ibn Səd ibn Əbu haqqası qoydular onun yerinə və sonra artıq Yəni Kufə əhlinin də məktublar Hüseynə daim çatırdı, Hüseynə çatırdı və Hüseyn də artıq Kufəyə getmək istəyirdi. Yalnız yalnız Hüseyn Kufəyə getməmişdən əvvəl Hüseyn, yəni bəzi məsələlər araşdırılmışdı. Həqiqətən bunun davamlı var, yoxsa yox? Çünki yəni o Kufə idi fitnəli idi və Hüseyn də bunu gözəl bilirdi. Və nəhayət, yəni O, şeyin O şeyn oğara gəlir ki, özü Kufəyə getməmişdən, Kufəyə getməmişdən öz elçisini göndərir. Ona görə də o, öz əmisi oğlu e, Müslim ibn Aqil-i göndərir o ora Kufəyə göndərir və deməli o yol hardasa, e, km gözələn, minlən, min, 300, km məsafə Məddinədən də Kufəyə yol hardaşa kilometrlə göstərsən 1300-ün 400 kilometr məsafədir. Və bu müddətdə yola getdiyi müddətə, yəni Müslim, yəni ibn Aqil, yəni şeyinin əmisi oğlu Yəni, başqa-başqa başqa şeylər yazırdı ki, yolla xoşa hallardan danışırdı və ya da nədən-nədən yazırdı e, və artıq küfəyə çatandan sonra və bildirir ki, Məli, Hüseyin məl, Elçiyyəm və artıq o da mövizə edir və onun ətrafında, deməli, 12 min adam toplaşır, 12 min küfəyələr toplaşır bəzi ribat edir ki, yəni, bunlar 30 minə çatırlar, 30 minə çatırlar və, deməli, Müslüm İbn Əqil də bu məlumatları Hüseyinə yazır ki, bəli, burada camat sən deyən kimi də artıq bu 12 min və, 30 min adam sənə beyyət eləmək hazırdır, dur gəl bura və bu məhtub Hüseyinə gelir. Sətanlı Hüseyin artıq qərarını qətirləşdirir və e, küfəyə çıxmaq yarana gəlir. Sadəcə Hüseyin mədəndən çıxanda artıq ona sahiblər nəsətlər edirlər. Onlardan bir İbn Abbas olur və buyurur ki, səndir, həm, Dilsən deyir, atavın e, azdıranları, atavın yoldan çağıranların sözünü kulağa sınav, onları fitnəlidir. Yecid həməl nəşət edir, Eşidməyir, sonra İbn-i Ömer onu ki, Allah'tan qorq, yani fitnə, fəsat eləmə, əmrə qarşı çıxma. Və ondan sonra Cəbirin, Abdullah onu nəşət edir, ondan sonra ənəsini, Mərik onu nəşət edir. Sonra başqa tabirərdən onu nəşət edirlər. Hətta, hətta Muhammed ibn Hənəfiyyə, yani əlinin oğlu, yəni Hüseyinin qardaşı, o da onu nə Çünki, eee, Əhləbeytə çağıranlar, şiələr, Hüseynə, Məhəmmədin hənəfiyən özünə çəkməkçilər. Acı Məhəmmədin hənəfiyə bu fitnələrdən, yəni artıq, yəni oyaq idi və bu Hüseynə görə-görə nəsihət elədi. Hətta, yəni o dərəcə çatmış ki, Məhəmmədü Hüseyn Məddənə çıxandan sonra Məddənənin üçüncü etapında, üçüncü mərhələsindən sonra Abdullah ibn Ömər ona çatdı və onu nəsihət edir və bütün bu nəsihətlərə baxmayaraq Hüseyin yenə camatla deməli çıxır, o da yəni, öz əhli beytini özü ilə yığır və deməli ə, yüzü küfəyə tərəb yollanır. Və bu vaxtda küfanın da əmri, əmri deməli Nü'məd bunun bəşiriydi, bu da çox mülayim insan idi və bu da bilir ki, muslin əqil gəlib, o camatdan beynə çotlayır və o da çox mülayim insan idi və o da camatı xütbə edib edir, Allahdan qorq, onda çıxılas əmrə qarşıdışının fitnə qəsatı öyrətməyib, ancaq e, Yezid bu cür xəlifə e, sərt eləməyilsin ki, ona birə şərt, şiddətli adam lazım idi və ona görə Yezid Örgəyindəki adamlarla məsləhət edir. Necə rivayet gəlib ki, Marvan üm mühkəmmə ilə məsləhət edir və onlarla şey məsləhətə gəlirlər ki, yəni deməli Qufanun əmrini başcanın əmri olan Ubeydullah biziyada versinlər. Çünki o, yəni çox şücətli, yəni qınc oynadan şücətli bir adam idi və belə qərar gəlib və normal üm məşri Qufanun xəlifəliyi ilə aşırdılar. Yəni onu çıxartıb yerin çıxarır və Oğray Ubeydullah biziyada salır. Bu Ubeydullar biziyadla yəni necə deyirlər Ə, çox sərb, şəh, şiddəklə adam idi, şücəklə adam idi Yəni ölüm, qırm, onsens bir şey idi Və bu da başlayır, deməli ki, da ilk etapları həyata keçirməyə Yəni o, əvvəlli axtar özünün özünü deyərlər işbiyonlarını göndərir öz e, necə, cəsusların göndəridir cəmatın arasında və başlayır, yox, fitnə yox, başlayır, <gülüyor> kəşfiyyətə göndər və başlayır, deməli, Hüseyin'in tərəfdə bir-bir götmək onlara edəmir. Bizdür onları, e, Müslüm ibn Aqil, ondan xəbəri olur ki, deməli, e, Ubeydullay ibn Ziyad, yəni, bunu tutmaq istəyir, və o qalanın birinə çəkilir və onun da yanına harçısa dördlündən, yuxarı adam gəlir və Ziyad bunlara nəhsət edir, yəni, deyir ki, Bəs, çıxın oradan, təslim olun, döyüşü, sizi qırmayacaq Və orada qalsas, yəni ölüm olacaq sizə Çıxın gəlin oradan, sizin maaşınızı olacaq Və ya da ki, furgunuz kəsilməcindəsə Və buna baxmayaraq isə yəni Onun ətrafında olan 4.000-dən Harcə 3.500-ü qayıdır Və Müslüminin haqqının yandarsı 4-5 adam qalır 4-5 edin Görün bunda necə furglar adam olur ki Yəni 30.000-dən 30 onların sayları hələ gəlib düşür və Ubeydullah bin Cədd bunları nəhs etdirir və onlar qəbul etmirlər. 500 nəfər adam qalır, qalanı qayıdır, yəni qolqularla qayıdırlar və onlar Müsliməq ilə Ubeydullah bin Cəddin qoşunu arasından qırğın gedir və o qırğında deməklə Ubeydullah, deməli var və onu da öldürürlər. Biz digər rivayətlərdə də ki, onun deməli dəşədil iki qufadan asılır ki, cəmiət görsün və Beləliklə, yəni, Hüseynin hər bir havadarını ona beyət edənləri təşkilət tapırlar, özlərini öldürürlər, başa salarını başa salarlar və nəticədə o, ki, 30 min göstərici gəlib heç bir neçəyə düşür. Yəni 4-5 adam qalır və bu da artıq Hüseynə çatmır. Çünki Hüseyin, axırıncı Hüseynə çatan məktub Müslün Əqilin məktubidir ki, sənin 30 min havadarın var, Və artıq yeni məktublar Hüseyinə çatmır. Və üçün niyə görə çatmır? Hər dəfə məktubu göndərəndə, yəni çünki məktubində o, o vaxtı məsələsində internetdə yazıb göndərsən, yəni artıq gedirdi, bunun da xəlifənin qoşunu bilirdi, edam tuturdular, alıblar, deməli Hüseyinlə küpəsində əlaqə kəsilmişdi. Bey Hüseyn gəlib e, Şəraf adlı yerə çatanda, yəni yerə çatanda o vaxt Ziyad öz boşluqlarından, yəni min nəfəri göndərir ora ki, Hüseyn bura gəlsin, Hüseyni dala qaytmağa qoymayın, hökman Kufəyə gəlishin. Və min adam göndərir ora və onlar həmin şərəf adına yerdə e, qarşılaşırlar və Hüseyn e, Kufəyə getməli olur və ona gəlib e, Kufə çata-çatında deməli ona kimi yəni orada ora çatana kimi Hüseyin özünün bir elçisini göndərir Kufəyə xəbər öyrənməyə, onu tuturlar, öldürürlər və daha sonra bir elçini də göndərir, onu da tuturlar, öldürürlər və artıq e, demək, o gəlib Hüseyin gəlib Kərbalaya gəlib çatanda necə Kərb və Bələ yəni kərb iki, Kərbdə bəlada iki ayarı -ay söz birləşməsidir yəni həqiqəndə Bəla mənasındadır ki yəni Hüseyin gəlib ora çatanda artıq o vaxtı Məliziyyəd İbn-i Abdullah'ın yəni, qoşunlarından e, 4.000 qoşun olur orada və onların üstündəki rəhbərlərdən Amur-i Ömari bin Saad olur bir də e, bir də olur Şamr ibn Cövşan İki nəfər səhkərdəsi olur Qadım üç nəfər olur Bunlar əsas ikisi bunlar olur Və 4000 min gəlib qoşun orada diyananda Və artıq Omar e, ibn Səh Ubeydullah ibn Ziyadə yazır ki Biz artıq Hüseyin'i burada Qarşılaşmışıq Hüseyin'lə qarşılaşmışıq Yəni artıq onları deməli, geriyə qayımağa qoymurlar Və yezidə məktub yazır Və yezidə dedik ki Ə, Hüseyinə deyin ki, qeyyə be, yep beləsin, yoxsa ki, biz ondan baxacaq nəyini eləyirik. Beynəncədə yazı, rayina, rayina. Və artıb Omar ibn bilir ki, bu naxrı yaxşı qurtarmayacaq və Omar ibn Səhəd də çox müvayim insan idi, baxmaq, sərkərdə idi. Ancaq ə, ikinci sərkərdə olan sig, Şamr isə, deməli, çox yəni, mürdar insan idi, yəni, deyirlər, ə, çox qətdar insan idi və o da, deməli, xəbəri çatdırır ki, ziyadə ki, və sənin sərkədən Omar ibn Səd burada, yəni ki, sənin sözü tam doğasınır və ziyad da xəbəri verir ki, e, mən səni həvalə edirəm. Əgər Omar ibn Sədin sərkədən kimsə nədənsə boyun qatırsalar, onun başını vur yerinə özün kez və bu da artıq, yəni, şamırın qəddarlığı idi. Qəddarlığı idi. Və onlar o da bir mütət qalandan sonra Və artıq deməli, Hüseyin radiyalarını bilir ki, yəni bunu nə gözləyir və onun həvada bir artıq ölümdən xəbəri olur, Müslimi bin Aqilin ölümdən xəbəri olur, başqalar isə onun iltisənə xəbəri olur və Hüseyin ra bilir ki, bunları burada nə gözləyir, artıq ondan xəbəri var idi və sonra da artıq Hüseyin Radyalan bunu biləndən sonra öz, özü ilə gələn yəni Mədnədən onlar 60 nəfələ yaxın əhli beytdən adamı çıxmışlar yəni yə, deməli, Mədnədən Hüseyin ilə bir ilə 60 nəfə çıxmışlar orada onun oğulları da var idi zövcələri də var idi və qardaşı şahlar yəni Müslümin qardaşı şahlar da var idi və onlar kərbalı bir müddət qalından sonra və ə, Hüseyin Radyalan Mədnədən deməli Zülhicayın 8 çıxmışlar Hüseyin 60-ci Zülh-i Cani 8-ə çıxmışdırlar, yəni həz mövsimi idi və onlar məli, kərvalı bir mütətqalarından sonra artıq yəni, Hüseyin Rədiyələn bilir ki, ə, hal, əhval, vəziyyət nə yerdədir onları ölüm gözləyir və öz yanında olanlara, yəni mədnədən onunla gələnlər bildirir ki, yəni istəsiz qayıtə bilərsiniz, özünüz ixtiyar sahibisiniz, yəni mənə artıq qıtaraq. Allah təzə bu vaxtda müsəlmanın aqlin övladları, yəni onun həmsin əvələri bildirirlər ki, bizim atamız oldu özdü və əvəzin çıxmalı və biz axıra kimi döyüşəcəyik. Və buna baxmayaraq Hüseyn yəni döyüşmək fikri yoxdur, çünki qoşunun sayı heç bir e, kifayət qədər değildi. Və Hüseyn rəziyallahu bildirir ki, Ömər ibn Şəhedədi, Hüseynə ziyada bildirginlən ki, mən üç şeydən birini eləmək istəyirəm. Ya yeddə gedib gecdə bəyt eləyirəm Şama, buraxın məni gedim Şama. Yezdə beyət eləyim, ya bıraqın məni küfəyə geyirəm, orada yaşayım Yə e də ki, məni hər hansısa, ya da e, qayıb tüm yerə göndəyəm. Harbən gəlmişəm, orada qayıb gedirəm. Və daha doğrusu, da küfəyə demək, o deyir ki, məni ya bıraqın, yezdə beyət eləyirəm, gerim yezdə beyət eləyəm, ya deyir, bıraqın məni qayıb tüm yerə göndəyəm, yə də hansısa bir müsəlmanlar yaşayan yerə bıraqın, orada gerim yaşayım Və bu xəbər bu, deməli seçin, ziyazın xoşuna gəlir, yəni bunu bəyanir ancaq Şamr ibn Zül e, Coşan e, xoşuna gəlmir və ziyada bildirir ki sən e, yaxşı olar ki, Hüseyinlə özrə beyyət al Hüseyinə dilən ki, Hüseyin sənə təslim olsun və sənin hökümünü altına çıxın yəni sən nə deyirsən, o da onu elərsən Və bu xəbər gəlir, deməli, Hüseyin-i çatanır, Hüseyin heç də hoşuna gəlmir və bununla üzgündərir və deyir ki, mən bunu qəbul eləmirəm və artıq Hüseyin Radyalının döyüşü olan şeydir, çünki e, onun başqa yolu yoxdur. Və bu vaxt da Omar ibn-i Səhəd də yəni, biləndir ki, e, deməli, Şamr ibn-i Zürcühoşan ona yəni, e, artıq onun xəbərlərini ziyadə çatdırır, çünki o əslində ora getmək istəmirdi. O, qorşunun bastoruya getmək istəyəm idi, sadək ziyad onu hədələmişdir. Ya, dedi, sən e, bir yandıracaq, arbaqşağı öldürəcəm, yəni pul biçizdə sən özü öldürəcəm və o, çox pis fəziyyədir qalmış, yəni onun e, bir yanaqcağıdır, arbaqşağı öləcəkdir, itkin düşəcəkdir, özü öləcəkdir. Bu, e, seçim vəziyyətində, çətin vəziyyətdə qalıb o, deməli, kər qorşundan kərbolaya gəlmişdir. Və bu halda da ziyad, e, deməli, o marib insan bilir ki, bu çox vəziyy və onun da, deməli, seçimi ya şeyini, ya boyun, qaçırma, özü boyun qaçırsaydı özü öləcəkdi, ya şeyinlə döyüşəcəkdi, ya da ki, ya da ki, yəni, özü təslim olub, yəni, özünü öldürəcəkdi. Üç, üç haldan biriydi. Ya, deməli, özü ölməli idi, təslim olmalı idi, izcəqini öldürəcəkdi, ya özü şeyinlə ölməli idi, şeyinlə ölməli ya da şeyini E, ziyada təslim eləmək, yəni ki Hüseyin ziyada beytiləsin. Bu vəziyyətin o çox pis vəziyyətə qalır və çox, yəni həqiqdən pis hal keçirdir və elə qərarı gəlir ki, o özü deməli, Başa çürük ki, bu qırğının e, səbəb olan o özüdür, çürük ki, o gəldi orada, onların qabağına keçdi, onları e, qayıtmağa qoymadı və ona görə bu baxımdan, deməli, Omar bin Səədin dəstəsindən 88 nəfər e, keçir, 88, çox adam, e, bir neçə yüz adam Hüseyinin dəstəsindən keçir çünki bilirlər ki, e, bunlar Hüseynin burada saxlamasına görülmə səbəbkardırlar və özlərinin günahlarını da kəpsar eləməyədən ətəri onlar Hüseynin tərəfindən döyüşəyə olurlar və bir neçə yüz adam deməli Hüseynin tərəfinə keçir və orada deməli onlarla ölüşür. O yox, o şərçədə kəsilir. Deməli Hüseynin də dəstəsindən 32 atlı, yəni, 32 atlı bir də 40 nəfər ayaqla peşxodlar, yəni piyadalar olur və bir neçə yüz adam da, yüz neçə adam da deməli Umar bin Şehrinin qoşunundan kəs onun dəstəsinə və bunlar burada deməli döyüş burada başlayır və döyüşün ilk anlarında deməli Hüseyn özü döyüşmür, Hüseyni müdafiə ediblər və sadəcə onun səhabələri, yəni onun yanında olan dostları öləndən sonra Hüseyn də artıq özü də döyüşməyə başlamış, döyüşməyə başladı. Və onun da qoşunu deməli sayı az olsa da, yəni, 100, 200 nəfər 4000 adamın qarşısında heç bir şey idi və deməli, O əktar, <coughs> bilir ki, o səbəb olur. O bilir ki, deməli, nə qədər Hüseyin e, döyüşü isə döyüş davam edəcək, çünki camat ruhlanırdı. Hərdən də o qorşuna da bu qorşuna keçəm üçün bilirlər ki, əhl-i Və e, bu baxımdan da deməli, Şamr əmr eləyir Hüseyin Hüseyini öldürsünlər. Çünki bilir ki, Hüseyin sağ qalması döyüşün uzunma uzarmasına gəlib sarılır. Və demək belə deyilə əmr edir Hüseyinə özdürməyini əmr edir və deməli Hüseyinə ən birinci zərbəni Varat bin Şerik ən birinci zərbən o vurur Hüseynə və sonra isə ikincisi də Ənəs ibn Sinan ibn Ənəs el-Xuzayəi məli e, Şerik e, bin Şerik Ənəs bin o da qəbilədir, Ərəb qardaşlanıq qəbiləsindən idi və birinci zərbən o vurur, Varat bin Şerik birinci zərbən vurur və ikincisi, isə Sinan ibn Ənəs o da bu zəiqəbiləşindən idi ki, onu deməli yəni yani xəncirləyirlər Hüseynə ni bu onun başın da ələsinən İbn Ənəs kəsir və döyüşlə bununla bitir və orada da demək ondan sonra bütün onun qoşunu ölür, yəni 72 e, yəni nəfər Hüseynin özünün qoşundan ölüb öz, özü ilə gələnlər və 88 nəfər isə yəni Əmər ibn Şəhidin qoşunundan ölərlər, onun tərəfinə o qədər adam ölür. Və beləki də yəni döyüş qutarı və Hüseyni isə başını e, götürülürlər Ziyadan yanına. Ubaydullah ibn Ziyadın yanına gətirirlər və baxında da, yəni o qoşunda, deməli, həmin o qoş Qərbəla qırğınında, Qərbəla qırğınında, yəni 72 nəfər Hüseyni tərəfindən ölürlər. Yəni 32 nəfər atlı vayədə və ya 40 nəmək və onlar ölürlər və 88 nəfər isə müqabil döyüşdən, yəni müqabil e, yəni, rəqimlərdən, yəni Omar bin Səhidin qoşunur, yəni bu döyüşdə cəmi 160-a yaxın, yəni adam ölür, yəni ondan 70-di şeyinin tərəfindən ölürlər və onun da oltarı Hüseynin də boşluğuna, Ali bin Hüseyin, Hüseyn, yəni Hüseynin oğlu olan Əli, yəni xəssə olduqla döyüşmürdü və arabada uzanmışdı və onu və Hüseynin özlərinə də götürüb gətirirlər, deməli Ziyadın yanına, Ziyadın yanına gətirlər. Bir bəzi rivayətlərdə gəlib ki, e, Ziyad Hüseynin e, başını Yecidə göndərir və Ziyad da e, Yecidə götürür aşağı ilə, onun gözlərini belə tərpədib işdəni açır. Və əslində isə bu, sabit deyil, İbn Teymiyyə Rəhmalı buyuruyor ki, səhəy rivayət odur, odur ki, onun başını ziyad özü çubuğuna təlif edirdi. Yəni, onun başını ziyadın yana gətirəndə ziyad özü çubuğuna onun işlərini azadına vurub və deyirdi ki, artıq yəni sənin də işin bitti yəni sənin də bu tarzı, yəni bu cür ərik yəni, çox pis sözlər, yəni ziyaddan çıxmış, yəni yetdədən çıxmayıb. Bunun İbn Temiya bunu da bu təsdiqləyir. Və sonradan isə yəni Ziyad həmən deməli Hüseynin oğlunu və onun öz yolu Hüseynin yoldaşan öz yanında saxlayıb və artıq yəni Yezidə xəbər çatır güvəş belə-belə olub və Yezid qeyrişi Cufə əhli məsəl yani gitar çalığdan xoş idi. Ancaq sizdən budur səviyyədə gözləmirəm. Yəni gözləmirəm siz Hüseyni öldürəsiniz. Və deyir, əgər mən sinəyənzə olsaydım, onu bağışlədik, yəni, onu öldürməzdim. Yəni, bu da onu göstərir ki, yəni, Yezidin e, ona qarşı mövqəyə heç də pis deyirdi, Yezid onun ölümünü də istəmirdi. Çünki Yezid ziyada yazdığı məhdub, məktublar ondan ibarət edir ki, Hüseynin qarşısını al. Yəni, onu e, köpəyə girməsinə qoymaq, yəni, yəni hakimə qarşı çıxmağına qarşı e, qoymaq. Amma ki, o məktub var ki, Hüseyni öldürməyinə bu cür məktub e, Yezid ziyada yazmamışdı. Və sonra da o deməli Ziyad öz deməli oğlu Əli adlı oğlunu və onun zövzlərini deməli oşunla ə e, şama göndəyir, yəni istənir, bir az onlara, yəni mühazirəçi verib şama göndərir və bəzi rivayətlərdə yazın baxay güyə yeliz Ziyad, e, o həmin o sözçüləri, bir də e, Şeyhin oğlunu qolu qandallı göndərir. Bu isə batıldır, yəni belə rivayətlər sabit deyil və onlar gəlib deməli Muaviə e, yelizdə çatanda Yecid həqiqətən yəni ye Məli Hüseynin uşaqlarından biri olan Fatımə gəlib və ziyyədə yezir, geyə sən deyir, əhli beyti deyir, qul eləmişsən, yəni qul hesab edirsən, çünki o artıq yəni, döyüşdən qaydanlar edilər və ziyyədə xeyr, məni hesab belə hesab eləməmişəm və yezir o həmən qadınları öz qızlarının, ərdatlarının içərisində bıraxır və onlar hamısı başlar ağlamağa və artıq orada deməli, əli də Yezidin qarşısına gələndə onun qalbına yəni otağına gələndə və Yezid durur əyağa və gəlir əli ilə görüşür və deyir ki və gördün ki sənə atan neyinədir yəni əmrə qarşı çıxdı və nəhayət gördün ki yəni onun başına gələn yəni, onun əlləli ilə qazandığı oldu və sonra Deməli, Əli dediyi ki, həyətəndə insanların başına gələn onların əllərin qazandıqlarıdır. Yəni, öz əllərin qazandıqları şey onların başına gəlir və sonra da ayənin oxudur ki, وما اخزبكم الا بما كسبت ايديكم ويغفر <فنكفه> عن yani كثير يعني şin başı da kimi müsibət olan başlığın hər bir şeydə yəni öz əlinizin qazandıqlarıdır ki və Allahu Osman isə çox şeyləri bağışlayır və o hər hansısa deməli şeyinin nəsinin şanda bir ay yaxın qalırlar, yəni onallıqda qalırlar və sonra onlar mədənə qayıtmaq istəyirlər və yezid də, yezid də e, deməli qoşun verir onu, mufsətçi verir onları mədənə qaytarırlar, mədənə gəlirlər, yəni tam, yəni Qoşbaxandan sonra səhnəyə qayıdırlar və Hüseynin qətli yəni, də ümiyyətlə, yəni tarix kitablarında qeyd edilir ki, Hicrətin 61-ci və məhrəm ayının sonunda, yəni başı, yəni o gündə Kərvəliş o vaxt olub, o gündə gün siz Yəni, cəhətin 61-ci ilinin mərhuman onunda baş verən, həsingi bu gün də o günü, yəni e, gətirsin də günlə belə gün sayılır ki, həsindir, o gün yəni Hüseynin qətlin günüdür. Vancə onun e, deməli Sürbəx Şeyxinin deməli Hüseynin e, öz oğulu Nədnəyə qayıdanan sonra və e, Artı gəlirlər və orada yenə öz yaşayışlarını yaşayırlar və sadəcə burada bəziləri yəni, iddia edirlər ki, senin başı, bədənin harada başdırılmasını. Dizə e, tərcilə vəhidlərdə gəlir ki, düzüncü səhir vaxtdan gəlir ki, Hüseynin başını Ziyada gətirilib. Ziyada gətirdilər. Ancaq onun başının dəfnizə dəvintəmdir ki, yəni mötəbər tarix məsələləri qeyd edir ki, yəni Hüseynin başını Məddənə də Və bu da daha düzğünü budur. Çünki Hüseynin başı, yəni Məddənə bəqi qəbşalığında dəfn olunub. Ancaq onun bədəni isə, bədəni isə deməli Karbala olduğu yerdə, yəni başqırılıb. Və bəzən iddia edilir Nə olar ki, e, cəsədi Misirdə axalıb, Qahirədə basılıb, çünki Qahirədə də Məşədil Hüseyin deyən yer var ki, orada, məsəl üçün, e, yəni, güya həmən Arabad üstü qanlıdır və yaxud nəfsə, bu işin sabit deyil, çünki onun qəbri nə Şamda, nə Misirdə deyil, yəni, Hüseyinin qəbri Karabada dəfn olunub, ancaq onun sənici deyərlər, ə özün, onun başı içə, yəni bəqidə başı, dəhribəgini dəfn elibdə. Düzü bu Hüseynin qətli qışla tarixdə, yəni böyük bir, bəli deyənlər, fəsadə tipnə hə, səbəb oldu və ondan sonra yəni bu bu demək hər şey deməli fitnədə də ümumiyyətlə qofu əhlinin yəni fitnəçaro sözlən yəni, hədəfi ki, yəni, onların da necə deyirlər əsl Hüseynin həqiqətən ölümün səbəb olan da Kufə əhli idik hansı ki, onlar yəni Hüseyni çağırdılar və sonra isə Hüseyni qoyub başdılar. Və bu gün də onlar necə deyərlər Karbala Məhərrəm ayında özlərinin isə məhəmmət keçirlər və gözgözlərini qırırlar, başlarına qılıncıla çiyinlərən qamçıvlarla eləmsəncilurlar və necə deyərlər nəyin iləşi Hüseynin yolu qara səbəbdir. Çünki həqiqətə isə Hüseynin ölümünə səbəb kim oldu? Elə onlar özü oldu. Çünki onlar, yəni necə onlar özə dəfələrlə Həsən radiyallahın nəcis etmişdi, öz qardaşını nəcis etmişdi, başqa sahabləri nəcis etmişdi. Hansı ki, ondan sonra yəni gəlib İbn Ömərdən gəlib Kufə əhli gəlib ondan qan, milçəyin qanı haqqında soruşanda, qanın öskü soruşanda və diliksiz haqdansına dedilər Kufadan dillərə subhanəllə dilsiz e, peyğəmbər xadam nəvəsini öldürdünüz. Yəni o dimir öldürtdünüz. Biri öldürdünüz. Niyə görə? Çünki həqiqətən də onların ölümə səbəb onlar oldu. Yəni Hüseyn oturmuşdu Mədinədə sakit yerdə. Ancaq onu, yəni Hüseyni, yəni Allahdılar Hüseynə yalançı bəytəl edidilər və Hüseyn gəlib çata-çatda qorxdular, onu qoyub qaşlar və nəticədə Hüseynin ölümün səbəbi kim oldu? Həqiqətən də oldu ki və İbn Əmr dilə deyir, necə deyirlər, Peygamysam nəvəsini öldürdünüz, indi gəlirsiniz, mülçə yaqında soğusunuz. Və bu da, e, necə deyirlər, düzdür. E, sonradan, yəni bu haqsədən sonra, yəni, müxtariyyələr, müxtarılar çıxdılar, hansı ki, Onlar, demək olar ki, yeni bir, necə deyirlər, e, Hüseyin'in qısası e, şəhidlər adında bir e, cəmiyyət kimi, necə deyirlər, bir firqə kimi üzəddilər və çox az bir mütədə bunların davamışları oldu və onlar artıq, yəni nəhayət onlar da ziyadı belə onlar öldür, yəni Hüseyin'in qısasını da ondan aldılar yeni yağda öldürdülər, öldürdülər ona görə. O ümumiyyətlə bu e, hadisə, yəni tarixdə, yəni böyük bir yəni itkinə səbəb oldu və bu gün də tarix kitablarında bu yazılır. Sadəcə bu məlumatın yəni müxtəlif mənbələrdə, müxtəlif məktərlərdə düzgün gəlməməsi isə bu hadisənin, bu qəssanın isə düzgünlüyünü gətirib ortaya çıxandırır. Çünki necə dedik ki, əvvəllər dedi ki, hərisi bir cüz danışır, hətta o səvidə e, Yəni böyük tanlar, yanlışlar yəlib deyirsən bu gündə, yəni yüzdə lənət ellər və s. deyirlər, həqiqətən onlar həqiqi o hadisənin olma səbəbini də bilmirlər. Çünki həqiqətən, yəni Hüseynin bu hadisəsi nə idi? Hüseynin bu hadisəsi əslində, yəni hakimə qarşı çıxmaq idi. Yəni hakim, amma ki, amma bu şey əfsadə xətaydı, yəni şəkkil xətaydı. Ancaq yenə də, yenə də Yenə də deyən bir şeyim burda, yəni məzmumcəsi öldü, yəni Hüseyin şəhid oldu, çünki peyğəmbər onlara, yəni deyirlər, cənnətin şahzadələri adlandırdı və İbn Öməri ki, mən eşitdiyim peyğəmbər sallallahu əleyhi və cənnətin reyhanları adlandırdı. Yəni cənnət reyhanları adlandırdı. Həmçinin də başqa əsərdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Həsən cənnətin şahzadələri adlandırıb. Və ümumiyyətlə Yəni, bu cür hessaları və ya təki səhabələr arasında olan hadisələr ki, var döyüşlər var. insan yəni bunları, yəni sadə elə belə zəhirət öyrənməlidir, amma bu məşələlərin dəyininə girib axtarmaq, iplaqları öyrənmək, ona lənət oxun, buna lənət oxun. Hüseyni necə elənər, həqiqətən onlar yəni ə, bu hadisənin ə, həqiqətini bilmirlər. Yəni öldünən kim oldu, öldürən kim oldu, Hüseyni kim qətlə yetirdi, kim quluncu olurdu, kim onun başını kəsdilər, kim yenə kimliyələmədi və ona görə bunu da düzgün öyrənmək də, yəni həqiqətə gətirib çatmaqdır ki, Allah sonra bizə işləşir. Həsən ölmüşdür Allah. Həsən, həsən müabiyyəni xəlifəcədə ölmüşdür.